Отже, моя підлеглість політвідділові виявлялася лише в тому, що раз на кілька місяців замполітів скликали на нараду. Всі вони були або в літах, або фронтові інваліди, як я. Отож, фактично, я сам собі дозволив з'їздити на тиждень до матері, а заява на ім'я Сопонова мала суто формальний характер. Як відомо, Ростовська область межує з Луганською, отже, їхати було недалеко. Першу я прибув на станцію Лоотугіне, куди в дитинстві ходив по материну пенсію. Тут мене почали обступати спомени дитинства, що лишаються чарівними навіть тоді, коли дитинство було надзвичайно тяжким, як скажімо в мене. Я міг би звідси дійти пішки до Юрівки, та моє прудконоге дитинство не бажало позичити ніг інвалідові війни». Довелося чекати поїзда до села Білого, звідки до моєї Юр'ївки лише 5 кілометрів. Отож, сидячи на станційній лаві, я тішився милим серцю споменами і найперше пригадався один смішний випадок. Щоб я сходив до Лотугіно по пенсію, мати розбудила мене до схід сонця, коли ще й корів не виганяли на вигін. Сонний я проплівся по залізничним мостом, Звідки колись ми з Бондаренком почули страшний вибух у надрах шахти Білянка. Минуло, мабуть, років зотри після того вибуху. Терекон помітно підріс і вже почав куріти сірчаним димом. Він лишався праворуч, а мені належало йти степом через яри та вибалки, бо наїждженої дороги до Лотугіного від нас не було. Ішов я, мабуть, години зотри і несподівано опинився біля якоїсь незнайомої шахти котра була напрочуд схожа на нашу ділянку. Це мене неабияк подивувало, проте я був певен, що наблизився до Лотугіного з якогось іншого боку, ніж приходив досі. Ще більше мене здивувало, що й міст під залізницею майже такий самий, як поміж нашим селом і шахтою ділянка. Та мені все ще було не втямки, що обійшовши велике коло степом, повернувся назад, до рідного села. Лише видершись на залізничний міст, я побачив нашу хату і купу каміння, котра лишилася від зруйнованого вітряка. Я був украй спантеличений і ледве не розплакався від образи на того бісівського блуда, котрий усівся мені на плечі і так немилосердно поглумився наді мною. Що ж я тепер скажу матері? Вона ж, мабуть, мені не повірить і подумає, що проспав у якомусь вибалку серед кущів полину. Не знаю, повірила мені мати чи не повірила, але вдруге не посилала сама подибила до Лотугіного. Зустріч із рідним селом була радісна і гірка водночас. Радісна, бо земляки щиро вітали орденоносного капітана, котрий покинув село 18-літнім юнаком, і ще навіть не маючи власної бритви. Тепер у мене бритва була, і я пишався нею, бо вона як трофей мала символічний характер. Гіркою ця зустріч була через те, що злидні, в материнській хаті тепер виглядали навіть страшніше, ніж у моєму дитинстві. Мати була зодягнена у мишасті німецькі лахи, перешиті як попало. Як і раніше, однаковий матеріал підібрати не вдалося, отож і спідниця, і щось схоже на куртку чи, може, теплу кофту, були двоколірні, або навіть триколірні, старі, потерті і тяжко нужденні. Таїса була вже дівчиною і йшов 19-й рік. Вона ходила в кофтині, пошиті із румунського чи, може, італійського мундира кольору пожухлої осінньої трави. Мабуть, мати добре поморочилася, аби перелицювати випадкові солдатські лахи на дівочі строї, і Таїса загалом виглядала непогано. Я пишався своєю сестрою, вона була вродлива, добра і розумна. За шість років я відвик од материнської хати. У спогадах вона обросла поетичними барвами і почуттями – а тепер знову навалилася на мене своєю глиняно-кізяковою горбатістю, безхліб'ям та вічним безправ'ям. Мати розповіла, як порятувала Таїсу від п'яного німця, котрий намагався її зґвалтувати. Гірко було це слухати, боляче уявляти, і головне, я нічим не міг допомогти. Ні сестрі, ні старій матері. А вона й справді була вже стара, вивершувала сьомий десяток. Гірко мені згадувати це гостювання ще й тому, що з вершини свого сьогоднішнього віку, коли й сам я вже видерся на своє 70-ліття, з болем і соромом пригадую себе 24-річним. Без радості і любові я думав тоді про матір, і саме тому сьогодні мені не лише соромно за це, а й дуже боляче. Я ототожнював її образи своїм безрадісним дитинством, з немилою хатою,